I tralla en català. ja tornem a seguir en aquest nou programa de Canya i Tralla Què programa tenim la nostra, la nostra llista habitual i la secció d'eleccions personals com ja va sent de tota sa vida. Hola a tots, Bo, salut a tothom i saluten a la sa gent que està aquí, perquè avui tenim en Marc, a Marc de sempre, hola Marc. Hola, què com va? I en Marcos també, ens ha vengut una visita. Així és, aquí ben retrobats, esperem compartir un, un parell de programes amb altres, eh, perquè la veritat és que s'ha trobat de faltar. I quan dius anunci, no? Volve a casa per Navidad. <ríe> Mai millor dit, no? Volve a Ràdio 77 per Navidad. Mm -hmm. Bé, com ja sabeu aquest programa el podeu escoltar per Ràdio 77, el bloc de Ràdio 77, on és el nostre bloc de canya i tralla. I ara també ens podeu escoltar a través d'una Mediterrània 98.0 de la FM o a través d'internet, perquè aquesta ràdio només se sent a Mallorca, així que teniu dispo, disponible els eh, l'enllaç d'Ona Mediterrània. Bé, tenim els horaris també, o que? Perquè... Sí. O mediterrània és divendres a les 11. A les 11, per dir les 11. I en teoria dissabte de, de 12 a 1. Això sí, si, no si no falla. Si no falla. <ríe> Esperen que no. Bé, uh, crec que poden començar ja aquest uh, nou programa. Sí, mentrestant començam amb un grup de Harkas Melòdic que ja han duit diverses... per no dir moltes vegades. <ríe> que són malestar social. Hombre, oh, que crec que com deu haver quedat patent mos agraden bastant i que s'ha de dir que acaben de sortir de l'estudi han gravat nou material i aquesta és una de les raons perquè els han duït. Exacte. però I... això és nou? Això és nou o... no, no, no, això no. és l'últim ah, està molt esperant encara sí, ara per entrar un poc en sòpates veure <ríe> la pel·lícula anterior i no? duim una cançó del seu àlbum el Nostre Creed, que també se diu el meu crit de malestar social Thank mm -hmm. you. malestar social. Esperam amb ànsia aquest nou treball i esperem que no tardin gaire, no? Esperam, esperam. Perquè sonen la mar de bé. Seguim amb aquesta vegada amb el hardcore de grup, grup de Tamara, grup de Vic. Hòstia, sí. El que sonarà del seu primer, del seu primer treball, és un EP, amb el Ara. això ha estat ta mare amb el ara. Ja feia temps que no sabia d'aquesta banda, la veritat és que me n'havia oblidat completament no sé, Sí, és que fa, fa bastant que no, no han duït eh, alguna nou d'aquesta banda. S'ha de dir no, que van treure un segon àlbum eh, aquest any no record eh, més però han tret un nou àlbum que ara tampoc me'n recordes del nom però bé Teniu, estan penjant-te en el seu banc camp eh, Així que... Eh. Els haurem de recuperar, eh, doncs, sí, sí. més vegades Així està Poden seguir, no? Què més? Sí, ara seguim amb un grup que s'hi diu en, uh, Extensil uh, Un grup de Xativa, a la costera Que són un grup de punk um, Bé, que com ara comentàvem El seu nom d'àlbum, o bé, de treball És bastant... Bé, no sé, és un nom bastant ben triat I s'hi diu L'actitud és l'instrument I tenen una gran cançó que s'hi diu No volum, de Extensil Així és. Gran cançó de Extensil o Extensil, ara veu ho no sé exactament quan deu ser, però bé, d'aquest grup, d'aquest gran grup. Amb una lletra molt hardcore, molt punky, molt guai. Sí, és eh... a ja està bastant guapa. M'ha mm. agradat descobrir que, aquesta banda. Mm. Sí, per això la van triar, no? Per, per dur aquest tema aquí, perquè tenim... més, la seva ideològia és un poc, no? Aquesta de do it yourself, no? i se nota bastant aquest tema però on van, està molt, està molt guai res més a comentar seguim amb seguim, més, seguim. més poden seguir, poden seguir. aquesta vegada seguim amb una altra banda que ja han duït aquí i segurament la cançó que posarem també crec que l'hem posada però és una cançó que mola bastant i, i la volien tornar a posar estem parlant de, del grup eh, rock metal de Girona, Red Souls el tema que escoltareu és del seu, tema, del seu primer tema, crec que no sé si del segon, diria, perquè van entreure primer un, un treball on hi havia un baixista, recordàvem que aquest grup només són dues guiterres i una bateria, no hi ha baix, uh, el seu primer àlbum tenien un baixista i no sé si eres cantant, no estic molt segur, però uh, hi eren, el següent àlbum, que crec que és aquest, de Dictes, doncs, eh, van enganxar que format de dues guitarreres i bateria. Estem a que escoltarem és eh el tema Joc Brut. això era Red Souls, en la cançó Joc Brut. Mol bon tema. Sí, senyor. I... Sí, ja, crec que jo, crec que diria que ja l'havíem duït, <ríe> però és un tema molt, molt brutal. S'aferra molt. Molt bé. Uh, crec que poden seguir en la següent banda, una banda que crec que ja és històrica ni a nivell de eh, rock català, no? Sí, jo crec que sí. Són, bé, Batzac, vull dir, qui no coneix Batzac? Mm -hmm. Són, bé, un grup de sabatell, eh, d'aquest toc així més hardcore per mm -hmm. tenen un àlbum que se diu La nostra pròpia força un gran àlbum des qual enduit la cançó recuperaré el meu cos de Batzac Oh! tema de Baja potent i directe, molt bo. Molt grans vejacs sí, sí. un so molt propi i potent, molt bé, com tu has dit. Sí. Seguim amb més clàssics. ara anem sabants que Obrim pas, qui no coneix Obrim pas"? <laughs> uh, el tema que no ja obrin pas. Estema que hem elegit perquè Sony és seu gran tema, el seu gran tema el gran circ dels invisibles. Obrim pas. Gets you got this sign. Sobre que de la gran mentira cada saca un día mes. Es sencillamente la vida que le aprese, como aquel pres que su canción a despertar esa amiga, como si se hiciese leer. Es yanko de san. Es yanko de la gran mentira que han alçat un dia més als carrers dels silenciats, els silenciats que engreixen les misèries de l'estat entre els la seva dignitat la dignitat que esperen tres pallassos del poder fent mal avanç amb els propis sentiments, els sentiments que es moden a les portes dels vordells transformadors dels obriores pesoners A les nits nostres barris han tornat a sonar les belles cançons de guerra que aquí hem oblidat al gran cicle i cos en mi escapar no voy a emprender hombre lo mires y solo a comenzar, el pecado de esa que tu sobre telo de gran mentira cansa sense res més que la vida que li han pres com aquell pres que és tu cançó amb orales per espeso migat amb molts de caceters. Rades mils dels nostres pares han tornat a sonar les belles cançons de guerra ja havíem oblidat parlant sí que els invisibles no volen È da pro! Sempre senita non è mai finita, sentimola qua! E sentimo la cosa buona la favigliara! Anudemmo noi che vai che comincia! si It's Hola, som Bulanza. i esteu escoltant canya i traya. All right, I Let's Bé, ja hem arribat en aquesta secció d'eleccions personals. Uh, en aquesta secció crec que pot començar amb Marcus, ja que ha fet poca feina, no? En aquest programa. Sí, fa que no el sentim i... Sí, parlarem un poquet. Doncs comencem amb un grup que s'ha demanat Punch, que significa cop de puny en anglès. És un grup de Hardcore 1, concretament Thrashcore. Vendria a ser la versió més canyera del de Hardcore. Més ràpida, diguéssim. Tot i que també no vol dir que no tinguin trossos així més pesats. Però sobretot és això, més velocitat. Uh, aquesta banda són uh, un, un, un grup de 5 persones. La uh, formació és el que més destaca és per sa veu femenida, de una megan... Espera, m'ho cercaré com se diu, eh? Megan O'Neill, que és una frontwoman, com diuen, no? És, és més visible, que se mou un munt, fa molt d'espetacle, i té una veu super cridanera, que és bastant espectacular, no? I bé, la cançó que posarem és d'una ep que ja vam entrar fa, fa uns anys, que se diu Nothing Last, i la cançó és Time Apart. Súper ràpid, no? Súper secs i súper ràpids, eh? Bé, doncs, aquesta banda són de San Francisco, California. Se nota que és d'estil un poquet més, no sé, tenint amb... amb essències de hardcore melòdic, tot i que sigui súper zapateat, però hi ha cosetes, no? Que són bastant típiques d'allà... de l'escena d'allà, un poquet. I bé, després també comentar que, com a anècdota ja més personal, aquesta, aquest grup punch, van ser, que vaig triar per una primeríssima versió d'aquesta secció que vàrem fer, que no va... O sigui, va ser un zero, un programa que no se va emetre ni res i clar, jo durant molt de temps no, no els vaig dur perquè pensava que, que havien sonat ja, mm -hmm. però clar no, no havia sortit d'una prova que feien per començar aquest programa Ja ara ja farà... que fa ja dos anys. Sí, far... sí, ara farà que farà Do anys sí sí sí un poc en més de dos anys per... right. un poc sí. més yeah. right. però va ser per aquestes dates va ser un de dal que van començar i aquest zero l'havíem fet un mes abans. Bé coses així anecdòtiques no? la qüestió és que aquesta banda va quedar ja en tin T i, i avui ja m'he quedat en pau ja l'hem posat <ríe> ja i aquí queda. Seguim. Sí, eh, bé, jo ara duc un altre grup que també té una vó femenina, una, un grup que se diu Arkenemy, ja bastant conegut, de fet el vàrem dur fa relativament poc eh, per la secció, diguem, de ladies metal, mm -hmm. <laughs> per així, de grups metal sí, eh? en cantants femenines, tot i que duguérem una cançó, diguem, de sa cantant anterior, perquè, bé, aquest grup va canviar de cantant recentment, havia en Angela Kosow i ara en Alyssa Whiteglut, que abans cantava Diagonist, i verem canviar sa cantant això i... Uh -huh. I bé, vull dir, entrat un nou àlbum que se diu War Eternal, que l'ha entrat enguany, i, i, i que són brutalíssims, és a dir, aquest àlbum és molt, molt bo, és a dir, Arcanismi són molt bons, és a i ho han tornat a demostrar en aquest nou àlbum, que tot i canviar de cantant ho han sabut combinar molt bé. Però aquesta cantant és i... de molt bon nivell. Sí, exacte, és dir... exacte. És o sigui, és una cantant, diguem, també molt, molt bona, però és un estil de cant bastant diferent, en Àngela, no? O sí sigui que és a que l'Àngela no veu més crua, més tal, i l'Elisa es no veu més... bé, més, fa més... Sí, fa més variat. Sí, exacte, sí. potser té més, entre cometes, floritures de veu, per així dir, no? Però molt, molt bona, també, i és que han fet un molt bon àlbum. Segurament hi haurà divisió entre fans que prefereixen un no sé com sonava no. abans, com sona ara sí, possiblement, ja. vull dir, si vas per, jo què sé, el típic de YouTube i això que la si gent posa comentaris hi ha gent que diu, oh merda, és horrible i hi ha gent que diu, mola un munt, hi ha gent que diu, bueno, està bé, és diferent <laughs> hi ha un poc de tot mai plau a gust de tothom no? i, I ja, després exacte. hi ha els fanàtics de Diagonist que diuen, sí. per què? No? sí, no. van dir no torneu a sentir els melòdics de l'Elisa perquè pas que Diagonist, o sigui a mort, no? o què? no, bueno, canten per amb un altre cantant però ah. en Alisa, vull dir, clar, amb Arken Emi ho fa tot desgarrat, perquè Arken Emi sempre han cantat tot yeah. desgarrat, no? Per tant, és un poc això de dir, és una pena que no canti amb bon melòdica també, però jo ho dic, a mi m'estranyaria... Perquè molt. Sí, no, és que... Això que tenia molt de registre. De... Era legals. bastant espectacular, sí. aquests canvis que feies, sí, sí. sí. I jo mm. dic, però a mi m'estranyaria, la veritat, que foses de repic en Elisa, fes qualque grup, projecte o el que sigui, amb bous melòdiques, vull dir... Jo crec que sí, que una espècie d stone Sour soure d'en Colideiro, no? com un altre segon grup, més, tal. jo crec que això ho farà perquè m'estranyaria la veritat. Quan se casqui mm. se bou, no? <ríe> sí, no, no, així tot. <ríe> uh, I bé, ara bé els de tuit perquè els vaig veure recentment, fa poquet, a uh, Londres, a una sala que s'hi ha dit de fòrum, que està un poc més al nord de Càndem, i van fer un concert espectacular, brutalíssim, molt, molt bo. Quina envajada. Uh, Massa curt i tot, va ser una hora i poc Molt curt. poc, eh? Sí, van tocar poquet, perquè clar, el cap del cartell eren crits, llavors, i això era un ah, poc sí. concert de presentació de la nova cantant per així dir, no? Algo així, mm -hmm. fan un poc de gira això, i va ser una hora i vint minuts, una no? cosa així no va ser tampoc molt, i m'he quedat ganes de més ah, sí. <ríe> però molt, molt bo el concert, ho de dir o sigui, tant els de què mateix album com els anteriors els que, es que van encantar en Àngela i això també, les, les va sobrecantar molt bé i molt, molt bo el concert, de dir. Uh, Nosaltres me'n van dir que la cantant en directe li falta d'un pel. Uh, tu, quina sensació te va donar? Jo vaig sentir la mar de bé, la veritat. Sí, sí, no? Jo troc que sí, sí, sí. Suposo que hi va a concerts i concerts, com tot, no? Jo que sé. Sí, ara mateix bé, també vaig veure Creator, que també els van veure en I bé, el que li comentava ara en Marcus, que ja fins i tot els ho vaig veure millor que en Resu. No? Varen fer un concert més... Com a més potent, no? És a dir, Hombre, no, no era difícil a superar el que vam fer allà, perquè era molt tard, ja... Sí, pf, estaven com a... Un poquet... Complint, però no, no, no ho donaven mm. tot ni molt menys. Sí, exacte. En canvi, aquí sí que va ser un... Varem fer un bastant bon concert. Varen tocar hora i mitja llarga, pots... Uh... Sí, jo crec que varen tocar una mitja llarga, una hora i tres quarts, una cosa mm -hmm. així. I... para fer un molt bon concert, a dir... Molt, molt bo. Bueno, anem amb Ark Enemy, no mos desviem. Sí, exacte. I vull dir, això que un Creator per exemple sí que, jo que sé, té aquesta diferència, pot ser que anemis vist el mateix, no? Pot ser com... si, sí, com saps un poc d'explosió i això, però jo que és, ja t'he dic, m'ha agradat molt i, vull dir, tant se com tots ell ho troca molt bé i Lisa, jo l'ho vaig sentir bastant bé. Doncs pues que... jo ja tenc ganes d'escoltar, que no ho he escoltat aquest, uh -huh. aquest nou disc, amb la sí. cançona, no? quina cançó és? Una cançó que és una de les cançons que més m'agrada de s'àlbum, s'ha de dir, bastant tralla, molt directa i sa lletra és increïble i se diu as de pages burn the archenemy Brutalíssima aquesta cançó, molt, molt bona. I a més a també l'han pogut apreciar amb eh? bastanta millor qualitat que el que normalment sentim, perquè ja d'MP3 hem posat un, un CD que, mm. que sempre està amb més bona qualitat, que això també s'agraeix. Mm -hmm. Sí, jo m'ho vaig comprar CD i, i he de dir que hi ha una bona anèndota amb aquest àlbum, perquè bé, és una espècie d'edició especial, diguem, que és més tipus llibre, amb el llibretó també ho he ferrat en el llibre, bastant guai, i, i segur que hi havia una pell pegatina en el plàstic que deia, deia, deia, deia especial, amb llibre de diners i i també hi ve un parche. Però això no ho havia vist. La vegada que jo vaig obrir-se, dic, uah, tio, veig escoltar nou el món d'Arkennemy, que te'l sona, que te'l sona. Op, I veig i dic, oh, un parche, que ho mola! I ho vaig il·lusionar molt amb el parche, dius, que guai, un parche! I vaig pegatina i vaig tio, i que hi un parche, però així t'ho mola el món, eh, un parche! Això molt, no mola bé. molt, d'aguantar-se amb algun extra per allà. Sí. sí, sí. Està, està molt bé s -s de que o sigui, mm. este d'est, té un, no sé, un, mm. una prevenció bastant xula, està molt cuidat estèticament. Sí, és molt, molt guapa i i bé, un poc, també abans ho dèiem, no? Que les lletres del llibretor també tenen així una tipografia bastant, bastant sí, bona, bastant guapa. De fet, guapa. bueno, jo crec que això està escrit a mà, no? Deu estar... Sí, possiblement sí, que sigui... Que és com, com si s'hagués escrit rescat a una paret, en plan, com una persona que se li ha anat sa puta pinça i està escrivint una paret lletres xunga, no? Sí, exacte. Jo crec que això està... No sé si hi ha alguna manera de fer-ho, no, no en ni idea. Sí, jo crec que dos ser algo tipus imatge, no? És a dir, que és... Algo del tipus d'això. I bé, després també s'ha de comentar que d'aquesta cançó hi ha un vídeo a YouTube, que és un lyric video, que és que surten les lletres i això, i també és un, el mateix tipus de lletres i això, i mola, mola. Molt ben cuidat, i això. Sí. I bé, això ha estat el nou álbum d'Arkenemy. Molt bé, doncs, que quant de, quan de temps tenim? Ara falta posar la meva cançó, si ho espereix bé. Doncs pues vinga. No m'elimineu no d'aquesta no, secció, me no. per favor. Bé, ara jo també posaré una banda de... que Uh, encara els han de veure perquè uh, els, han, uh, els han confirmat per Resurrection Fest de 2015. Una gran notícia. Uh, ells són Cadaver, grup d''Alemanya. Uh, són de Stoner així bastant psicodèlic. I dic que és una gran notícia perquè a més de, de tocar Caàver, uh, aquest, uh, aquesta banda compartirà cartell amb Motorhead, Korn Uh, satanic surfers que se, se tornen a ajuntar, fan un tour i caur, caurà un concert en el resu In Flames, Refused, Children mm. of Woodom, una gran quantitat de bandes que molen molt i bé, Estem a que escoltarem és del seu primer disc, Cadaver i estem a Godess of Dawn Cadàver. Andele, andele, es sona bé, eh? Molt brutals. Eh, el seu segon àlbum d'ho partitol abra Abre <laughs> Mol intel·ligent, eh, aquest nom? Molt bon d'àlbum. Tot i que per aquest nom no sabria a priori dir quin estil et saps? És un nom que no sé, no... No sols ser típic per grups així més stoner i aquest rotllo. Sí, difícil de catalogar, no? Una mica. L'altre dia vaig veure, ara que dèiem això de noms, uh, un split de dos grups, que un era Electric Taurus i l'altra Prehistoric Pics. Dic, val, és el Tornet, l'has Sí, és que hi ha molts molt grups que fan això, triar un estil de nom i ja ho sap. Però bé, això és com la doncs tipografia, i estètica, no? Hi ha gent que s'ho passa per forro i fa tal música, inclús la pot fer com molt estàndard, mm -hmm. però per altra banda tenir un disseny completament diferent de del que és típic, no? I vaig jugant amb aquest, amb aquest rotllo. Ja mm -hmm. m'agrada també que, que, que no sempre sigui tan... Home, sí, saps? Mm -hmm. Si sí, ets d'estona has et, et, de ser en anglès i ha de ser algo que feia referència a, a cotxes, o a, a un mm -hmm. desert, o, o sol, no sé. Sorti un poc d'això, saps? O marihuana... Mm -hmm. <laughs> Sí, també destacar d'aquest grup que l'estàtica que duen els, els integrants és molt graciosa no? perquè a més eh, els darrers s'ho van penjar una foto i la gent va dir ostres, aquests pareixen que surten del de... senyor dels anells cica, saps? i un va contestar en aquest tio, li diu eh, aquests si, eh, si formessin part de qualcú serien ems de lo enormes i grans que són els no, molt crec <ríe> <ríe> <ríe> no, no sabia si anaves a dir de l'herboris i, i plantúlics que són <ríe> No una relacionada clara amb estònia no, herba, uh, psicodèlia no? també, també seríem tan pròpi de gens <ríe> sí, sí no, crec que també s'hi pot relacionar amb això <ríe> a més aquests que tenen psicodèlia per un to saps? <ríe> molt grans Bé, per mi podem anar acabant aquesta secció, no? Sí, l'anam tancant i tancant també es veurà. I d'ací ja anem acabant el programa com han dit i com sempre acabem amb un altre tema en català un grup de... aquest pic d'oïm un grup de Barcelona de Death Metal o com se diuen ells de Metal Mort un grup sí, que se diuen Tomba Oberta amb un àlbum que és El Botxí, una gran cançó que se diu La Creu del Diable i bé, ho deixem amb aquest gran tema per acabar molt bé, doncs fins a la pròxima, no? Jo, jo també hi seré. Exacte. Sí. Exacte. Sí. Vinga, avui, la setmana que ve. Moltes gràcies. Fins el pròxim programa. Adeu. Adeu. Si el teu grup a ja la filosofia del programa i vols que i Sony envies material a canyaatraillacatalà@gmail.com o a través del Facebook. Per escoltar tots els programes visita el blog canyaatraillencatalà.wordpress.com o el blog de Ràdio 77.77.wordpress.com.